Az ítélet A Páriztól Pontoáig vezető úton a gyalog utazó Mahaut grófnő megfelelő érveket keresett a király haragjának lecsillapítására. Gondolatait azonban nagyon nehezen tudta összpontosítani. Túl sok minden forgott a fejében, túl sok félelem és túl sok harag dúlt benne, leányai őrültsége, férjük ostobasága, szeretőjük elővigyázatlansága miatt s mindazok miatt, akik merő könnyelműségből, elvakultságból vagy élv megpróbálták romba dönteni hatalma, fáradtságosan emelt épületét. Mint eltaszított hercegnők anyja, ugyan mi lesz belőle? Végül is úgy döntött, hogy amennyire tőle telik, befeketíti navarra királynéját, és minden felelősséget ráhárít. Margit nem volt a leánya. Saját gyermekei védelmében Mahaut a rossz példára, a káros hatásra fog hivatkozni. Robert gyors ügetésre ösztökélte el kis csoportot. túl élvezte, amikor a kanonok kancellár nagyokat zökkent a nyerekben, s főleg, ha nénye nyögdécselését hallotta. Valahányszor az összvérek rántottak egyet a gyaloghintón, és Mahaut felnyögött, Robert, mintha csak véletlenül tenné, még inkább gyorsította az iramot. Így aztán a grófnő megkönnyebbülten hördült fel, mikor végre egy fasor mögül felbukkantak mobisson kis tornyai. A menet csak hamar berobogott a kastély udvarára. A sír csendet csak az íjászok lépteinek tobogása törte meg. Mahaut kikászálódott a gyaloghintóból, és a tisztől megkérdezte, hol a király. Ő igazságot szolgáltat a káptalani gyűlésteremben, asszonyom. Robert, Thierry de Herson és Beatrice kíséretében Mahaut megindult az apátság felé. Kimerültsége ellenére szaporán és erélyesen lépkedett. A káptalani gyűléstelem enapon szokatlan látványt nyújtott. A ridekból évek alatt, ahol rendesen az apálcák szoktak gyülekezni, most a francia udvar tagjai álltak, dermedten a király előtt. Mikor Mahaut Grofnő belépett, néhányan feléje fordultak, és suttogás futott végig a sorokon. Egy hang, nogári hangja elakadt felolvasás közben. Mahaut megpillantotta a királyt, fején koronával, kezében jogarral, nagy, merev, nyitott szemmel. Az igazságosztás rettenetes feladatától áthatva, szép fülöbb szinte eltávolodott a földi világtól, pontosabban elátható világnál sokkal tágasabb univerzumhoz kötődött. Tőle jobbra és balra Isabella királyné, Marine, Charles de Valois, Louis de Évre, a három herceg és több főúr ült. A magas emelvény lábánál három apró termető szerzetest érdelt, borotvált koponyájukat mélyen a kőpadló fölé hajtották. Áleintepreilles összekulcsolt kezét, kardja markolatán nyugtatva, kisé hátrább állt. Hála Istennek, idejében érkeztem, sóhajtott megkönnyebbülten mahaut valami boszorkány perben vagy fajtalankodási ügyben ítélkeznek. Megindult az emelvény felé, hogy, mint a királyság egyik perje, elfoglalja az őt megillető helyet, de lába hirtelen megrodjant. Az egyik térden álló szerzetes felemelte a fejét, és mahaut felismerte benne leányát, Blankát. A három hercegasszony haját többig leborotválták válták, és darócba öltöztették őket. Maha ott, mintha melbevágták volna, folytott kiáltással hátra tántorodott. Ösztönszerűen unokaöccse őt csekarja után kapott, minthogy ő állt hozzá a legközelebb. Késő néném, sajnos későn érkeztünk, suttogta Robert D'Artoa, elégedetten izlegetve bosszúját. A király intett a pecsét őrnek, aki folytatta az ítélet felolvasását. Az említett tanúvallomások és vallomások alapján házasságtörőnek nyilvánított fentnevezett Margit úrasszonyt és Navarrai király őfelsége feleségét, valamint fentnevezett Blanka úrasszonyt, Károly herceg feleségét, a Sátő Gállárd erődbe fogják bebörtönözni. Az Isten kegyelméből nékik juttatott napjaik végezetéig. életfogytiglan suttogta Mahaut. Életfogytiglanra ítélték őket. Továbbá Johanna úrasszony, Burgundia palotagrófnője és Boátyi grófjának felesége, minthogy a házasságtörés vétsége nem bizonyítatott rá, e bűn nem tulajdonítható neki. Ám bűnös elnézésben védkesnek találhatván, Durdan várának öreg tornyával lesz elzárva, annyi időre, amennyi szükségeltetik, hogy bűneit megbánja ameddig a királynak úgy tetszik. Az ítélet elhangzását követő hosszas csendben Mahaut Nogarét figyelte. Ő volt az, döntötte el magában, ez a kutya csinált mindent, ez a leskelődő besúgó, aki kedvét leli a kínzásban, de megfizet majd ezért, a bőrével fog fizetni. A pecsétőr még nem fejezte be az olvasást. Továbbá, Gotyi és Filipp Doné urak, mivel hogy védkeztek a becsület ellen, és a hűbéri kötelezettséget megszegve, házasságtörést követtek el felséges királyi személyekkel. Kerékbetöretnek, elevenen megnyúzatnak, kiheréltetnek, lefejeztetnek, és felakasztatnak a Pontoai nyilvános vesztőhelyen, a mai napra virradó hajnalon. Így ítélt efelől, ami nagyon bölcs, nagyon hatalmas és nagyon szeretett, felséges Mi alatt a szeretőikre váró kínzásokat sorolták, a hercegnők szent, Nogaré összetekerte pergamennyét, és a király felállt. A terem lassan elnéptelenedett, és elnyújtott mormogástól visszhangzottak az imához szokott falak. Mahaut grófnő észrevette, hogy elkerülik, és nem néznek a szemébe. Leányaihoz akart sietni, de Alain de Prelész útját állta. Nem, asszonyom, rázta a fejét. A király csupán fiainak engedélyezte, ha óhajtják, hogy feleségük bucsúját és bűnbánó szavait meghallgassák. Mahaut erre a királyhoz akart menni, de szép fülöp már eltávozott, csak úgy, mint Navarrai Lajos és Poátyéi fülöp. A három fér közül csak Károly maradt a teremben. lépett Blankához. Nem tudtam, nem akartam, Károly, zokogott az asszony. A borotvától apró foltok piroslottak a koponyáján. Mahaut néhány lépésnyire roskadozott tőlük kancellárja és udvarhölgye támogatták. Anyám, kiáltotta Blanka, mondja meg Károlynak, hogy nem tudtam, és hogy könyörüljön rajtam. Johanna, poatjégrófnéjának felesége, kezével végig kisé elálló fülét, mint aki nem szokta meg annak fedetlenségét. Az ajtó mellett álló egyik oszlopnak dőlve Robert D'Artois keresztbe font karral szemlélte művét. Károly, Károly, hajtogatta Blanka. Ekkor felhangzott angliai Izabella kemény hangja. Semmi ellágyulás, Károly, maradjon herceg, mondta. E szavak valóságos dürohamot váltottak ki a harmadik elítéltből, burgundi markitból. Semmi ellágyulás, Károly, semmi irgalmasság, kiáltotta. Utánozza Izabella nővérét, aki nem képes megérteni a szerelmi szenvedét. Az ő szívében csak gyűlölet és keserűség tanyázik. Ha ő nincs, ő soha semmit nem tudott volna meg, de ő gyűlöl engem, gyűlöli önt, gyűlöl minnyájunkat. Izabella hideg haraggal mérte végig Margitot. Isten bocsássa meg bűneit, mondta. Előbb bocsátja meg az én bűneimet, nincsen belőled boldog csinál, vágott vissza Margit. Én királyné vagyok, jelentette ki Izabella, s ha boldogságom nincs is, de van jogarom és királyságom, amelyet tiszteletben tartok. Lehet, hogy én sem voltam boldog, de ismertem a gyönyört, ami felír a világ valamennyi koronájával, és nem sajnálok semmit. A diadémos homlokú sógornővel szemben a csupasz koponyájú, aggodalomtól és könnyektől barázdált arcú Margit még mindig elég erős maradt, hogy sértsen, báncson és megvédje teste igazát. Tavasz volt, lihegte megkínzottan, s én egy férfi szerelmét élveztem, egy férfi erejét és melegét, a hódítás és a meghódítatás kéjét, mindazt, amit te nem ismersz, aminek ismeretéért az életed is odaadnád, de nem fogod ismerni soha. Bizony nem lehetsz valami vonzó látvány az ágyban, ha férjed inkább fiúknál keresi az élvezetet. Izabella elfehéredett, de képtelen volt válaszolni. Intett Alain de lesznek. Nem, kiáltotta Margit. Neked semmi mondani valód nem lehet Preilles úr számára. Én már parancsoltam neki, s talán még egyszer parancsolok is. Fog ő még az én parancsaimnak engedelmeskedni. Hátat fordított Izabellának, és intett az íjászok kapitányának, hogy mehetnek. A három elítélt elhagyta a termet, erős fedezettel kísérték őket a mobisoni kastély udvarán át szobájukba, amely most börtönük lett. Miután Mindepreilles rájuk zárta az ajtót, Margit az ágyra vetette magát, és a párnájába harapott. A hajam, a szép hajam, zokogott Blanka. Johanna igyekezett maga elé idézni a Dordani Vár öreg tornyának képét.